Tak si zrekapitulujeme, jak správně meditovat na dech, hm? aby dnešní den byl úspěšnější než ten včerejší. Hm? První věc je co? První věc je správný názor. A správný názor je, že dech se nedá chytit. Hm? Proto se učíme Diamantovou Sutru. Hm? dech se nedá chytit, ale přesto v počátečním stádiu meditující se neubrání jistým frustracím, protože ho stále chytat chce. Hm? Ale eh, aby ten princip byl jasný, co potřebují. To jsme vysvětlili. Potřebuji být v pevné pozici těla a zároveň jaké? Uvolněné. Hm? Tak jestliže sedím na židli jako teď, tak na co budu dávat pozor? Šlapky budou pevně na zemi, hm? a kolena a šlapky snažím se regulovat, aby byly v jedné línii, boky. Hm? abych cítil tu línii mezi koleny a boky, která u mě je v katastrofálním stavu, ale postupem času, jestliže sedíme správně, se to nastavuje samo. Proč se to nastavuje? Protože máme správnou podporu. Jestliže nemáme správnou podporu, nenastaví se to. Čili eh, dbáme na to, když sedíme, aby jsme měli správnou podporu, aby, jsme, aby nás e, to tělo samo nastavilo tak, aby jsme byli v pátech a váha e, těla správně rozložena, Ne na jedné straně takhle, na druhé straně takhle. Hm? Čili ideálně je, aby od pupíku, brada, nos, jedna línii, aby jsme to cítili. Hm? Pak, jestliže jsme dobře nastavení, jestliže jsme v solidní pozici, co se děje? Dýchání se změní. Hm? Jestliže sedíme takhle, Zkuste to. Kde cítíte dýchání? Teď se posaďte takhle. Pevná pozice. Kde cítíte dýchání? Na stranách. Je tomu tak? Musíte udělat... Ale když podpora těla Není pevná, dýcháme jenom tady. Jestliže podpora těla je temná, je pevná, dýcháme tady. A tím pádem cítíme ty tři fáze jogického dýchání. Jaké jsou tři fáze jogického dýchání? Jako had, dolní část, hrudní část a potom klavikulární část. Ale my. Neděláme jako v pranajámě, že to taháme, ale přirozeně. Jestliže jsme, naše pozice těla, podpora je správná, tak ten had, který prochází celým tělem, se přirozeně budeme cítit. Pět při meditací se ta pora um, postupu času zemění zhorší, například hlava, jak se u je dobré se napravit, Je dobré se napravit. Ovšem samozřejmě v, v hlubokém samádhi, pak když tělo uh, už uh, není tolik cítit, no tak ono nějak uh, samo mm. <laughs> samo se nějak nastaví. Potom, co tady šinko vzdůrazňuje jazyk na horní patro. Hm? tím pádem ta jing a yang energie, jak nám vysvětluje, bude harmonizovaná. Hm? A se pozice byla pevná a zároveň relaxace. Jestliže na to nemáme a snažíme se sedět jako já jsem kdysi léta se snažil sedět v lotusu, hm? no tak pak nám možná za pár let budou muset dát umělý boky. Takže <laughs> ten tlak tělo nevydrží. Čili, jak už jsem se zmínil, ta pozice těla musí být tak, aby jsme měli správnou, to je mechanika prostě. Když máte auto a kola jsou takhle, tak víte, že auto dlouho nevydrží, jako u mě. <laughs> Ale protože to těžiště musí být správný. Hm? A těžiště správný záleží na správné podpoře tak na to dbát, jestliže je podpora správná, všimnout si toho, že dýchání se mění. Jestliže podpora není správná, pozice těla není pevná, ať je to ve stoje, nebo v sedě, nebo v jakýkoliv pozici i v leže, tak dýchání bude jenom částeční dýchání. Jestliže máme správnou podporu těla, celé tělo budeme cítit se účastní nádechu a výdechu. A pak situace je jiná. Pak uvolnění se stává snadnější. Ale uvolnit se v pozici, která je nesprávná s nesprávným dýcháním, tak pak to je těžké, samozřejmě. Pak to jde ke spánku, a když není spánek, no tak ne, furt člověk myslí na něco jiného, protože pozice není pevná a pohodlná. Jestliže je pozice pevná a pohodlná, postupem času se nemusíme příliš zabývat tělem hm? a vnikneme do meditačního objektu. Je to jasný? Když uh, uh, už jsme v té polohe, uh, dostaneme se do nějaké roky meditácie, tak uh, někdy pociťuji, jako kdyby uh, mi tedy bije srdce, jako kdyby jsem se, když se že se celá hýbem. To je přirozený. V těle máme element uh, větru a element větru se hýbe. Eh, jestliže dneska věda je tak pokročilá, že můžou vzít mikroskopy, eh, ten eh, elektronický mikroskop a eh, procházet se v ním uvnitř těla, každá buňka se hýbe. Tělo se stále hýbe. Jenomže ten pohyb je mikropohyb. Jestliže se při meditaci budeme hýbat takhle, no, tak samozřejmě eh, eh, naše mysl bude u pohybu, Jenomže, jestliže meditujeme na dech, naše mysl je u dechu. A dech je pohyb sám. Dech je víta. Jenomže eh, meditující, který medituje na šamata, na uklidnění, přestože dech je pohyb, nedává pozor na pohyb. Dává pozor na co? Dává pozor na místo dotyku pohybu, a to, co vidí jako dech, se stává mentálním objektem. Objekty meditace je, třeba si uvědomit, všechny objekty meditace jsou mentální objekty. I když meditujeme na barvu, první tu barvu vidíme očima, potom eh, se nám vrýje do vědomí, a pak už nepotřebujeme oči. A ta barva, kterou pak vidíme vědomím, ta je daleko e, jasnější a e, plynulejší než ta barva, kterou vidíme očima. Proč? Protože našich pět smyslů, pokud nejsou kontrolovaný e, mentálním vědomím, e, to jsou opičí smysly. Jakmile slyšíme. Zvuk, který je silnější než barva, tak vědomí jde ke zvuku, když, slyšíme, když vidíme barvu, která nás zajímá, tak zapomeneme na zvuk a zase jdeme k barvě, když cítíme nějaký počítek v těle, něco náš krábe, tak naše vědomí jde tam zase za chvilku škráme tady, tak jdeme tam, hm? zase za chvilku si vzpomeneme, co jsme včera jedli a naše vědomí je tam. No to je opičí vědomí. Hm? Toto, eh, proto jedno, jestli praktikujeme šamatu nebo vypašanu, třeba si uvědomit, že jedině na mentálním objektu smysl eh, vědomí dosáhne koncentrace a moudrosti. Na objektech pěti smyslů nikdy ne. Jestliže závisím na objektech pěti smyslů, teď slyším nějaký zvuk nákladňáku a začnu myslet na to, na nákladňák. Za chvilku uvidím, pocítím nějakou chuť v puse, tak začnu myslet na to, co jsem měl k snídani. A jakmile jeden počítek je silnější než druhý, tak mysl stále běhá k tomu počitku, který je silnější. A nezastaví se. A tento stav jogín vidí, když člověk nepraktikuje praktikuje jogu, tak to nevidí jasně. A kdo začne praktikovat jogu, vidí tento stav jako utrpení. Protože vidíme tento stav jako utrpení, začínáme se o meditaci zajímat. Začínáme mít víru, hm, že meditace pro nás něco udělá. Ale jestliže nechápeme, že tento stav eh, dominace vědomí smysly je stav utrpení, tak pak eh, nikdy nějakou eh, silnější motivaci k meditaci nebudeme mít. Je to tak? Je třeba si to uvědomit. To, co je nepřítel klidu a moudrosti, to je opičí, opičí mysl. A my podle vědy jsme se vyvinuli z opice, podle eh, duchovních věd jsme se stoupili z nebe. Hm? Tak teď musíte si, musíme si uvědomit, jestli patříme k opicím nebo patříme k Bohu. <laughs> Vše závisí na vědomí. Jestliže vědomí je dominováno smysly, patříme opici. Jestliže vědomí je dominováno hm, eh, mentálním pochopením, tak patříme bohům. Proto eh, se učíme večer, eh, Buda nás vidí, jestliže se obrátíme dovnitř. Jestliže jsme venku, bude nás nevidí. A kdo je Budha? A je opravdový stav jedony? To je učení Diamantový sutry. Můžeme poslítat vzhlede spájání prstov na ruka třeba tých já mám taky, tady mám, to mě táhne, jak se tomu říká, tri, už jsem zapomněl, lékařský, zkrácení šlach, to, to táhne, no ale to je nepříjemný, ale jakmile zlepšíme koncentraci, tak jak jsem říkal, jestliže koncentrace se zlepší, co je koncentrace? Koncentrace je jednobodovost mysli. Jestliže získáme jistou jednobodovou mysli, aspoň částečnou, tak všechny ostatní objekty než ten objekt, který je objekt naší pozornosti, jdou do pozadí. Čili tato pozornost, jednobodová pozornost, je základ meditace. Bez toho nic není. Pokud nedostaneme tu jednobodovou pozornost, tak to je opičí mysl. A opičí mysl žádnou koncentraci nemá, žádnou, eh, eh, žádnou moudrost nemá. Proč? Protože se stotožňuje se eh, počítky pěti smyslů. My máme eh, Mezi bytostmi, ačkoliv nejsme nic jiný než zvířata, máme mezi bytostmi privilegium, že můžeme e, svý mentální vědomí vyvíjet hm, pomocí konceptu. A v meditaci vlastně všecko, co používáme k meditaci, to jsou, že je třeba si to uvědomit, to jsou mentální objekty. Dech. První se orientují na dotek, tělesný dotek, dýchání. Jestliže koncentrace se lepší, pak se to stává mentální. A přestože e, e, přirozenost dechu je pohyb, nevidím pohyb. Proč? Protože můj dech se stal mentálním objektem. A mysl se může eh, eh, uklidnit jenom na mentálním objektu. Na smyslových objektech se ne, ne, ne, neuklidní. Proč? Vlá, vlá. Proč je jistý, jistý, třeba eh, renezanční malba nebo čínská malba nás uklidňuje? Protože ty, eh, Malí hry tehdy viděli věci zvnitřku. Ne načmárali něco, aby to prodali, ale protože to viděli zvnitřku. Proto je vnitřní prožitek. Je tomu tak? Vše, co je hluboce prožité, to je mentální prožitek. Nesmyslový požitek. Smyslový požitek netrvá, jen mentální požitek trvá. To, že jsme včera měli dobrý oběd, to hned zapomeneme. Ale jestliže vytvoříme mentální, pevný mentální obraz dechu, no ten s námi zůstane celý život. A kdykoliv budu frustrovaný, kdykoliv mám problémy, tak je se mnou. Pomyslím na dech a už je tam. To, co použijeme smysly, hned zapomenem. To, co použijeme mentálně, to zůstává v paměti. A paměť, podle paměti chápeme svět. Proto moudrý muži tvrdí, jako Sokrates, že vlastně poznání není nic jiného než vzpomínání. Hm? Tak proto, jestliže. Dobře. Takže se že mám um, někdy pocit pri tom dýchu, jako keby sami to vědomí je tak stáhlo, že je v tom dýchu. Fvilku je to statické, ale mě sa to začne akoby že, že Ten pohyb tam začne vnímať. To například, keď uh, dýchanie, to vedom tam je a ono sa mi to ako keby tak rozšíří, potom výdychuje tam dlho nič, nič, nič a potom to tu znova je tam tak. Takový... Protože na to dáváš pozornost. Podle pozornosti pozornost. V sanskritu nebo v páli znamená manasikára. Manasikára, manasi znamená ve vědomí, a kára znamená dělání. Co uděláme ve vědomí, podle toho to pociťujeme. A to podle toho, jak to pociťujeme, podle toho na to myslíme. To je třeba si uvědomit. To je proces, který je třeba pochopit. To je, jestliže to pochopíme, je to základ našeho naší transcendentální moudrosti, jestliže to nepochopíme, je to základ našeho, našich samsárických pout. Podle toho, jak objekty dáváme do vědomí, podle toho je, je, je cítíme. A jestliže budeš dávat pozor na tyhle ty jevy, no tak se ustálej a budeš si myslet, že to, je, že to je tak. Jenomže to tak není. Je to tak, protože si to tak dala do vědomí. Cože uh -huh. Můžeme Možná to nadejí zatímka hovorí, že ješero vširuje. Já zase mám taký pocit, jako by jsme našli lidské čichy, jako mi oči otevřeli dovnitř, taký silný, silný tlak. Tlak by tam neměl být, ale oči on dovnitř to to vnitř, dostane, to je spávina. No. A příklad, jakože, Něco také, jako když zapadá sluník, tam zjaví taky průduk světla. Tak to je vlastní zase eh, pozorování. Na tomu nedávat žádnou jako, důležitost. Důležitý je oči správně se stáhnout dovnitř, to je v pořádku, ale tlak uvolnit. Hm? Jestliže tlak není uvolněný, vědomí začne dávat pozor na ten tlak a identifikuje se s ním, no a pak malý tlak se stává velký tlak. Cokoliv vidíme s e, koncentrovanou myslí, koncentrovaná mysl je jako lupa. Jestliže máme dobrou koncentraci, jako mikroskop. Cokoliv vidíme s koncentrovaným vědomím, se stává e, třikrát, čtyřikrát, pětkrát větší. Hm? Jestliže vidíme s koncentrovaným vědomím dech, e, Veškeré ostatní objekty jdou do pozadí. Jestliže vidíme dech se smysl, jenom se smyslovým vědomím, koncentrace patří mentálnímu vědomí. Smyslový vědomí se nemůže koncentrovat. Je třeba si to uvědomit. Smyslové vědomí nemá schopnost se koncentrovat. Ale smyslový vědomí Nemá, nemůže mít žádnou funkci bez mentálního vědomí. Smyslový vědomí je založené na mentálním vědomí. V buddhistické filozofii je to srovnáno k pěti kamenům na povrchu bubnu. Jakmile jeden z kamenů vyletí, nebo dva, nebo tři, buben začne zvučet. Ale bez bubnu e, kameny nevyletí. Jenom když praskneme do bubnu, tak kameny vyletí. E, smysly nemají žádnou funkci bez mentálního vědomí. Jsou e, absolutně závislé na mentálním vědomí. A podle toho, jak mentální vědomí používáme, podle toho používáme mysl. Hmm? Jestli mentální vědomí je ochočené, automaticky ve smysly jsou ochočené. Jestli mentální vědomí není ochočené, smysly eh, nám udělá znám havok. Hmm? A jestliže to nechápeme, ani čínská medicína nám nepomůže. <laughs> Pozvěnuje koncentraci, stačí to na to, aby se vylišší jiné problémy? Například vevně každý z nás také věci jako negativné emoci Až je hmm. koncentroval na mysl, tak potom, například výšlení, tak jako měl? Všechno, všechno je jiný, jestliže to vnímáme koncentrovanou myslí. Ať jsou to nemoci, ať jsou to jakékoliv počitky u nás, u ostatních, jestliže mysl, koncentrovaná mysl už jsem vysvětlil, je jako plamen svíčky v místnosti, kde není vítr. Hm? Nebo jako stav vody, když nejsou vlny. Tradiční srovnání, to je v, v budist, mnohých budistických Písmech. Vítr je jako nevědom, nevědomost. Hm? Voda je jako vědomí. Jestliže se, vědom, jestliže se vědomí hýbe, hýbe se na základě větru. A tím pádem voda se stanou co vlny. Hm? Jenomže vlny, není, vlny nejsou rozličné od vody. A e, e, přirozenost vody nejsou vlny, přirozenost vody je, je, je vlhkost. Ale my bereme přirozenost e, e, vody jakožto vlny. A vlny jsou tím, že se vědomí hýbe na základě právě. S, tím, že je dominováno smysly. Hm? Ale vědomí ne, samo nejsou vlny. Jestliže se vědomí uklidní, tak pak můžeme všechno pozorovat eh, eh, s, eh, s jasností. Tak jako když. Plamen svíčky v, v místnosti bez větru všechno vidíme jasně. Ať je to uvnitř nebo venku, hm? postupem času uvnitř a venku se stává jeden celek. Hm? Právně si hovoruji, že keď dovolíkať s tím celou tak je to na to upozorňujem. A co to znamená? Málo horuče, velká horuče. A taky cíti napríklad hněvu. hněv. A jdeme to pozorovat? Pokud nemáme koncentraci, tak to nevidíme jasně. Koncentrace, jak jsem říkal, jestliže máme koncentraci, malý hněv se stane velký hněv. Hm? Jestliže máme v těle teplo, a pozorujeme ho v skoncentrovanou myslí, malý teplo se stane velkým teplem. Jestliže eh, sledujeme zvuk a máme koncentraci, malý zvuk se stane velkým zvukem. Čili koncentrace z intenzivní veškeré počítky. Pokud nemáme koncentraci, tak te, naše počitky jsou eh, eh, neintenzivní. Protože jsou neintenzivní, eh, nemáme citlivost. Jestliže nemáme citlivost, nemáme jemnost. Hm? Nemáme jemnost vědomí, proto si nejsme eh, eh, vědomí utrpení opičího vědomí. Teto když máme koncentraci, je nám jasný, že opičí vědomí je, je utrpení. Jestliže nám je jasný utrpení, protože máme jistou citlivost, tak máme víru. Hm? Jestliže máme víru, Není, co bychom ne, nedokázali. Jestliže nemáme víru, ani čínský doktor nám nepomůže. <laughs> Já jsem to otázku pochopil skoro tak, že co spravit, když ty emocie, nejsou to už jakékoliv, které hněvu, silnější jako naše koncentrace na dých. No v tom případě je třeba. E, co? Je třeba, e, jak už jsem řekl, ten základ. A ten základ je na začátku pevná pozice těla hm, a uvolnit se. Jestliže se uvolníš, tak máš odstup. Když nejseš uvolněný, no, tak žádný odstup nemáš. Když žádný odstup nemáš, tak, jak se říká lidově, tak v tom, tak v tom jedeš. Hm? Tak je... Eh, no, no, pomože ti se klikou. <laughs> pásku, to aby To je hrubá, hrubá forma, ale ty se chceš, chceš meditovat, tak musíš se nastavit na, na jemné vnímání. To je jasný, že to pomůže. Dáš si facku až odletíš. A oni na nechci, nasad, Ale tak, co ti opravdu pomůže, je, že se budeš v souladu s, s jemnějším s, způsobem vnímání. To opravdu pomůže. Facka pomůže na chvilku, ale nenechá hlubokej dojem. Může, může použít pozitivní myšlenku například na děti a myšlenku. Může. Takový. Samozřejmě, ale bude to jiný, jestli použiješ v, s tělem a myslí, která je uvolněna a koncentrovaná, a, nebo s tělem a myslí, který e, neví a nikde je. Hm? Je to velký rozdíl. Právě proto jsem mluvil, že ta, ta koncentrace, kterou si teď učíte, ta přináší tu citlivost intenzitu. A bez citlivosti a intenzity eh, my eh, vlastně nepochopíme stav věcí tak, jak je. Není to možný. Proto ten, kdo praktikuje koncentraci, získává citlivost, jestliže získává citlivost, stává se zranitelný. Hm? Tím, že se stává zranitelný, se, se brání. Brání co? Brání svý vědomí. Jak brání vědomí? Pozornosti a uvědomělosti. Jinak, protože je citlivý, bude, když bude trpět, nebo tak bude trpět daleko víc než ti druzí. Potřebuje má to citlivost. Je to tak? Mm, Nejaky způsob, aby jen změní větový odhadnou, než něco zrovna dobře, a obzlo. Obě to budou změny. Než něco, a jaký bys začal snížit, a potom bys nevíš, co teď to nechat je, a vás v tom pokračovat, to eh, a obzlo nějaký odkoum. Dobro, dobro a zlo je vždycky relativní. Jestliže nemeditujeme, tak bereme, ne, nechápeme, že všechno je relativní. Právě buddhistická meditace vede k tomu, že všechno je relativní, proto rozdíl i mezi zlem a dobrem přestává být e, e, něco, co, e, co je e, relevantní. Relevantní je pravda, ne zlo a dobro. A pravda, jak se učíme, Recitujeme každý den, hm? není ani čistá, ani nečistá, ani taková, ani maková. Hm? Právě proto, že lpíme na svých představách, proto máme tak silnou představu dobrá a zla. A to, co se nám nelíbí, to chceme odstranit i zabít. <laughs> a to, co se nám líbí, hm? toho se držíme jak klíště. To je dobro a zlo e, nepochopené. To, co je relativní, se nedá chytit, to se učíme na základě Diamantové sutry a doufám, že najdete další zájem v učení a stane se to postupem času jasný. Nedá se to chytit, ten, kdo to chytá, to je naše pomílená představa, já, a tak dále. Proto ten, kdo získává e, toto poznání, pro něho pojem dobra a zla přestává být tak relevantní. Jestli to nepoznáme, tak e, ačkoliv dneska nemáme inkvizici, tak ten, e, vě, to vědomí, které vede k inkvizici, v nás stále bude k výsteč. A na to je vnitřní ekologie, jak tady Roman a naše přítelkyně. <laughs> tam, kde je ekologie, tam není žádná inkvizice. Tam vše je vítáno. Proto. Budistické písmo tvrdí, že země, hm? země je takovost, protože všechno může přijmout. Voda je takovost, protože všecko odplaví. Hm? Oheň je takovost, protože všecko spálí. Vítr je takovost, protože všecko odnese. Hm? To je ekologie. Je tomu tak? Tak jdeme meditovat, aby jsme neměli teorii. Je to jasnější, jak meditovat. Hm? E, ty technické detaily potom probereme ještě e, zítra, pozítří. Hm? Ale nejdůležitější je meditaci pochopit princip a mít na to správný názor. Hm? Jinak meditujeme léta a léta a můžeme se ještě za, daleko víc zaplíst, než zapleteni jsme.